Du lytter til P1. Jeg hedder Esben Hardenberg. Og jeg hedder Mikkel Malmbærer. Og du lytter til P1's teknologiprogram, Kortslut. For mange, der er webbrowseren bare et program, ligesom det program, der er ens computer, kalender eller Dropbox. Og det er rigtig synd, fordi der er så mange udvidelser, som kan gøre til noget særligt, noget der både beskytter private data, og som kan gøre dig og mig og måske også alle sammen til et produktivitetsmonster, eller måske endda <laughs> <laughs> i hvert fald forhåbentlig noget, der er, der er mere produktivt end vi var, før vi begyndte at gøre nytte af de her øh, udvidelser, som man kan få til, til browseren, uanset om, om man bruger den ene eller den anden til at gå online med. Det er jo øh, i stor stil de briller, man ser hele internettet med. Fuldstændig. Så hvorfor ikke øh, sørge for at puste dem engang? Mm. Og det er selvfølgelig det, vi skal snakke om i dag. Alle de ting, du kan med din webbrowser. Velkommen til Kortsluttet. Senere i programmet der har vi øh, fået hjælp fra en masse engagerede, kortsluttede lyttere, og så guider vi til de vildeste udvidelser, som er af praktisk karakter, eller som er privatlivsbeskyttende karakter. Mm. Og så på den måde, så kan vi ligesom lave sådan opskriften på en velsmurt surfmaskine yeah. til alle jer derude. Det er lidt senere i programmet, at vi går fuldstændig i krig med, hvordan man kan gøre sin browser til en velsmurt produktivitets- og privatlivsmaskine med hjælp fra, <laughs> fra kortstudielytterne. Inden da, der har jeg fundet en historie, jeg sad og i går, og så støtter jeg på DR's hjemmeside på historien om... At intelligente hjem bumer. Mm. Og så lyder rubrikken, skal vi i spabadet, siger vi. Hey Google, aktiver spabestemming. Ja. Yeah. Nu har du tændt den ud i alle folk hjem. <laughs> <laughs> spiller den på deres, deres homespeaker, så du begynder på at boble, bare at nu. <laughs> det vil virkelig være vidunderligt. Virkelig være <laughs> Jeg er nu ikke sikker på, at der er så mange andre end Nils Beck, som den her artikel handler om, som har lige præcis den her øh, funktionalitet indbygget. Men altså, ja. artiklen handler om, at han er, øh, han er 40 år, han er direktør i sit eget IT-firma, og så har han bygget et nyt hus. Ja. I det her nye hus, der er ingen afbrydere, altså der er ingen kontakter på væggene. Oh. Fordi alt, det er intelligent, ja. det er smart. Der er indbygget en hel masse digitale assistenter, som sørger for, at tingene sker, når man ellers siger de rigtige, de ja. rigtige ord. Så der er for eksempel, at hans døtre sidder ved, ved bordet og tegner, og så siger den ene, Google, lav rødt lys over spisebordet, og så ja. bliver lyset rødt. Mm. Og det vil sige, at alt det bliver styret ved hjælp af stemmen, eller ved hjælp af smartphonen, eller ved hjælp af sådan nogle smarte kontakter, så Bare fordi kontakterne ikke er indbygget, så kan der altså stadig være nogen. Ikke? Ja. Øh, men tanken er ligesom, at vi kan gøre vores omgivelser smarte, og det er en lidt øh, sjov tanke, som jeg gerne lige vil prøve at høre. Først og fremmest hjemme ved dig, ja. Hvor meget smart er der der? Jamen, stort set intet. Øh, vi har jo selvfølgelig en Chromecast. Altså, jeg ved heller ikke, hvor grænsen går her, men sådan noget som Chromecast og... Vi har da også nogle øh, øh, lys i køkkenet, som øh, styres med sådan en øh, trådløs IKEA-ting. Øh, men det er jo nu egentlig bare, fordi det var det, der hørte med. <laughs> altså, jeg, jeg er en lille smule skeptisk, i hvert fald på min egen vej. Jeg synes ikke, det sådan er sådan noget, der tiltaler mig. Øh, de spurgte faktisk, da de lagde øh, gulvvarme, vi fik lagt nyt gulv sted, uh -huh. så spurgte de, hvad, om, om det var noget, vi kunne tænke os. Øh, om det, fordi folk vil have alle mulige slags øh, termostater, men vi har bare fået nogle helt almindelige nogen, hvor man sætter en temperatur og så... Øh, så, så rammer den det sådan nogenlunde. Øh, så det er kedeligt, må jeg sige. Det må jeg jo helt ærligt sige. Hvis jeg, hvis jeg skal have rødt lys over spisebordet, så skal jeg op og stå på spisebordet og skifte pærer ja, Eller sætte et rødt stykke papir op. Ja, det der. kan jeg selvfølgelig gøre. Jeg køber noget cellofan ja. eller en eller anden art. Vi har snakket lidt om det i programmet tidligere, og jeg har nogle få ting, der er smarte, men jeg har også nogle kriterier, og jeg kan godt tænke mig at bare lige komme forbi med igen lige hurtigt. Ja. Så Ude i vores køkken, vi bor også i et oldgammelt hus, ja, og vi er ved, ved at få lavet elinstallationer ude i køkkenet. Og øhm, det betyder så, at kontakten på væggen, der er afbryderen på væggen, er ikke færdig endnu. Og derfor så har jeg fortalt elektrigeren, at bare lad den være tændt, og så har jeg sat sådan nogle smarte mm. lamper op. Og så kan vi alligevel tænde og slukke for dem ja. på sådan en, en kontakt. Det synes jeg var smart, fordi at, øh, så kunne jeg bruge det mens vi ventede, det har så også betydet, at vi ikke har fået fikset det endnu, kan man sige men, øh, men altså, jeg synes, at kriteriet for, at, at det skal være smart, er, at det, at det løser et eller andet konkret problem. Ja. Jeg havde også problemet i går med julelysene, som jeg altid enten glemte at slukke, mm. eller glemte at tænde. Ja. Og det var også noget, der kunne lige løst med sådan noget smart teknologi, ikke? Ja. Og det er jo så en dag knap nok smart for mig. Det er jo, de er jo analog, analog også, mange af de her kontakter, der selv mig ud på et tidspunkt. Altså, du kan få sådan en med et lille ur på, du stiller jo på de kontakten. Yeah. Ja, jeg tror, jeg tror, kriteriet for, hvornår det er smart, det er, at det forbinder trådløst med en, en gateway eller en ens og ja. så man kan styre det gennem en app eller på en eller anden mm. måde automatisere det, ikke? Jo. Øh, men eller fordi jeg havde nemlig sådan en der med ur, <laughs> og den var ikke særlig smart, og det var også ret irriterende, når man sad så ja. og så fjernsøger, og så håber det, der... <laughs> <laughs> Anyways, det, det er den eneste ting, det, det er den ene ting mm. at det skal løse et problem. Den anden ting, det skal være, at det skal være vanvittigt smart. Altså nu vil jeg sige, ja. det der med, at lyset kan skifte farve, <laughs> det, er ikke det er ikke helt godt nok for, i min verden. Nej. Den der med spagbad, der er vi sådan ved at være der, ikke? Hvis man både kan få sat spagstemning ude på, eller spagstemning, som de siger, når den, når den aktiverer det i den lille video, der er på artiklen, der er vi ved at være der. Hvis man både kan få aktiveret det, få, få lavet belysning, få tændt for, øh, for musikken og få tændt for vandet osv., så, så vil jeg sige, så er jeg altså imponeret. Øh, så, så hvis du sidder derude og har et eller andet, som er helt vildt smart, så skriv, ind til os, øh, og så kan vi forhåbentlig få lavet et program, som handler om sådan lidt mere i kødet på det her smarte hjem, og så kan det måske være, at du kan blive overbevist også, Mikkel. Jeg er ja. selv splittet om det, må jeg sige. Du lytter til BX-teknologi-programforttøttet. Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmør Michael Malmberg og gør det selv, man har den I sidste uge, der snakkede vi om Twitter-brugeren One, som havde skilt en digital gravitetstest ad, bare for at opdage, at der lå en almindelig analog test inde i den her digitale gravitetstest. Og alt, hvad elektronikken gjorde, det så var at aflæse antallet af streger på den analog test, og så have et lille display, hvor der stod gravid eller ikke gravid. Og er man så ikke blevet ført lidt bag lyset som forbruger? Det viser vi jo. At den jo faktisk kunne læse resultatet mere præcist, end mennesker kunne. Præcis. Det var ikke helt så skørt alligevel. Og jeg har fulgt lidt op for at få lidt mere kød på den her historie. Jeg har nemlig snakket med Marie-Louise Jules Søndergaard om sagen for at forstå den bedre. Og Marie-Louise, hun er postdoc ved KTH. Det er The Royal Institute of Technology i Stockholm. Og hun forsker i interaktionsdesign for kvinders sundhed og intime teknologier. Vi snakkede om kritikken af For One's påstand om, at den her den skulle være snyd og humbug. En kritik, som blev fremsat af en kinesisk gør det selv der hedder Naomi Wu. Hun siger jo blandt andet, at, at det har vist sig i forskning, at det kan godt være, at de her, her gravitetstester, som vi kender dem, de har 99% sikkerhed i laboratorieforsøg. Men når de bliver brugt ude i den virkelige verden, på alverdens ø, toiletter, jamen, så er det faktisk kun 75 procent af de gange, de bliver brugt, at de bliver aflæst rigtigt. Så, så det hun så siger, det er, at den her, den her lille ændring i, i sprog, det faktisk har rigtig stor betydning for folk. Kan du forklare, hvorfor der er den der forskel? Altså, jeg kan da i hvert fald spekulere lidt over det i forhold til altså, de situationer, som man står i, når man aflæser en gravitetstest. Altså for det første, så kan det jo, det kan jo være en virkelig, en virkelig stressende situation, man er i. At først skulle ud og øh, hive sådan en, en, en test ned fra hylderne i Netto, og så skulle tilbage på ens til toilet og, og tisse på den og vente på et resultat. Og de, de situationer, der, der har man jo ikke lyst til at skulle sidde og lede i en manual, for eksempel øh, for at finde ud af, hvordan man skal aflæse det her resultat. Man kan sige, at det er en virkelig betydningsfuld lille mikrointeraktion, hvor de bliver brugt i, hvor det jo ligesom for, for, folk, for folk eller kvinder, der bruger dem, det er jo for mange, er det jo virkelig et også et følelsesmæssigt øjeblik, hvor den her, den her respons, positiv eller negativ, har virkelig stor afgørende betydning for ens liv. Så jeg tror ikke, da folk har, har designet de her graviditetstester, at de faktisk har haft særlig meget kendskab til de her situationer, hvor de bliver brugt i. Og det er altså de gamle tests, som Marie-Louise Juhl Søndergaard hun snakker om her til sidst. Men altså, det kan vel ikke skade at være kritisk over for den her type digitale produkter, som kommer på gaden, eller kan det? Jeg kan godt forstå, at folk de er kritiske over den måde som teknologier og produkter, de bliver markedsført på, og det er da virkelig fint, at folk har en kritisk stand, så de ikke bare køber alt ting, der bliver smidt i hovedet på dem. Men jeg synes, at den her kritik, som bliver lavet på baggrund af teknologi, de synes, der ikke er nødvendig, i det her domæne, som virkelig handler om en virkelig intim situation, der synes jeg, at det banaliserer måske situationen lidt, hvis man bare går ud og kritiserer det. Eller det trivialiserer det lidt, i stedet for faktisk at prøve at forstå alle de nuancer, der er i den her situation. Måske skulle der faktisk endnu mere forskning eller produktudvikling hertil. Og det, her, det synes jeg, at det her det er et godt eksempel på. Det, som jeg får ud af, hvad Marie-Louise siger her, det er, at vi skal øve os i et... At have ydmyghed i forhold til de digitale produkter, der er omkring os, og hvordan de er blevet til. Og to, at have empati med andre grupper, end den gruppe, vi lige nødvendigvis selv tilhører. Fordi det er ret nemt at latterliggøre et eller andet, når man selv er superprivilegeret og sidder et andet sted, ligesom vi jo ofte gør her i Vesten. Og ja, så må man altså også godt tænke sig om, fordi hvor mange måder er der egentlig at finde ud af, om man er gravid på? Jeg ved ikke rigtig, hvad den her bruger, i, der er skilt teknologien havde forventet sig, om der var sådan en eller anden lille mikrokemisk digital laboratorie inde i den her test. Fordi ja, det, det, ved, det ved jeg da ikke, om det, det tror jeg da ikke, det findes nu, men øh, det ville da være interessant, hvis det kunne findes på et tidspunkt. Ja, præcis, for hvis man ikke tager en blodprøve, hvad gør man så? Så, så, så? så tisser man på en strimmel, og det er jo, jo uanset, om man så aflæser det visuelt, eller, eller digitalt, ikke? Mhm. Mm Nemlig. Ja, ja, lige præcis. Altså, hvad havde, hvad havde du regnet med? Det her hormon skal jo aflæses i, i første omgang, og det, det er den her kemiske måde, man kan gøre det, tror jeg. Jeg kender ikke, jeg kender ikke til nogen digitale måde. Dagens tema er jo som sagt, browseren. Dit vindue til den fagre verden af internettet og den informationelle motorvej. <laughs> Præcis. Velkommen. <laughs> det som engang bare var et lille blåt e måske, på dit skrivebord, og nu er det jo en, en bred skare af forskellige browsere. Men det fælles for dem er, at de har de her um, extensions, altså måde man kan udvide dem på. Og det er jo selvfølgelig oplagt for den, den, den avancerede computerbruger, som vi jo elsker her i, i kortsluttet. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Men først, men først så skal vi høre lidt mere om browseren. Vi skal høre om, hvad er det egentlig for en størrelse, og hvad har den af betydning for os alle sammen, og hvad, hvad vil der ske, hvis den, hvis den ændrer sig? Det skal vi snakke med Louise Bakhus om. Hun er lektor i digital design ved ITU. Velkommen til et studie, Louise. Tak. Først og fremmest, vi har været lidt inde på sådan funktionelt, hvad, hvad det er, men kan du ja. fortælle os sådan, helt overordnet i sådan en, en kulturel kontekst, hvad er en, en webbrowser så? Ja, men altså en webbrowser er jo virkeligheden bare en, et program, der kan vise internettet til folk. Så på den måde er det, er det egentlig en meget simpel øhm, dør ind til internettet. Og så er der de forskellige browser, som vi vælger. Ja, hvordan? <laughs> <laughs> ja, men altså, vi vælger dem nærmest ud fra vores livsstil øh, og vores baggrund. Altså, en browser er også et udtryk for en teknologisk holdning på en eller anden måde. Altså, det er ligesom typer, af personer kan, kan bruge en bestemt browser. Hvis man er meget teknisk, så bruger man en bestemt browser, og hvis man er mindre teknisk, bruger man en anden. Og det har så sådan faktisk konsekvenser for, hvad, hvad man kan gøre, og øhm, også for, hvordan folk ser på en. Altså, for eksempel er Chrome, så nu det blev det helt... I starten var det teknikerne, der brugte Chrome... Øhm, og de er sådan lidt ældre, de brugte stadigvæk Internet Explorer, og, ja, og så er der selvfølgelig dem, som er for open source, de bruger jo øh, Mozilla's øh, browser. Der er også et ikke-valg, og ikke-valget det ligger i, at jeg bruger den browser, som mit styresystem kommer med. Og sådan kan man sige, at der ligesom ligger noget kultur i det også. Så der ligger faktisk næsten en personlighed øh, i, hvilken browser man bruger? Ja, ja. Fortæl mig, hvilken browser du bruger, Fortæll, så kan jeg sige, dig, hvad for en type du er. Hvordan var egentlig starten for de her øh, for de her browser? Altså, det startede jo med Mosaic, som var den første der ligesom, den første browser der ligesom blev udviklet til at kunne vise billeder og tekst sammen øh, sådan i starten af 90'erne. Det, det var sådan rimelig revolutionært, fordi selvom internettet eksisterede, så var det ret svært at tilgå, og det gjorde så, at, at det, sådan, det almindelige menneske ude i det private... Og nu også pludselig havde lidt råd til computere, og så, også, og så kom, i USA kom AOL, American Online, og gav deres eget lille sådan, lukkede walled garden browser, øh, system, som gjorde, at folk pludselig kunne tilgå internetet, internettet. Selvom det egentlig eksisterede som sådan før, men øh, pludselig så blev det tilgængeligt for den brede befolkning, mm. øh, som også var sådan det, man kalder en walled garden. Som betyder, at... Jamen, så betyder, at indholdet er ligesom øh, lavet til dig. Altså, du kan ikke komme ud over den der... Øh, lille have. Til gengæld så er der også øh, gode muligheder for ligesom at, at søge. Øh, du søger ikke så bredt, så du får en hel masse irrelevant. Det er sådan mere kædet øh, til, øh, til en bestemt gruppe. <laughs> AOL har faktisk blevet kritiseret senere for, at de gjorde det rigtig, rigtig svært for at komme ud, men altså man har altid godt kunne installere, måske, installere en anden browser og så komme ud på det rigtige internet. Men øh, dengang fandtes der jo heller ikke nogen ordentlige søgemaskiner. Så det gjorde så, at folk helt automatisk synes, at det var bedre at være på AOL. Så kom Google øh, og revolutionerede det, altså, øh, i forhold til at gøre det nemmere at søge. Og så blev browseren ligesom det et. Hvis vi ser browseren som noget, vi bruger til at tilgå data, som, som ligger online, så er det vel en sådan generel udvikling, at vi gør det mindre og mindre i dedikerede browser, men gør det mere i, i skræddersyde apps, ikke? Altså uh, Facebook jo. på vores telefon, eller uh, Instagram-appen, uh, og så videre. Altså, pilen peger i den retning, er, at vi tilgår informationen den vej mere og mere, eller hvad tænker du om det? Ja, jamen helt sikkert, og det kommer fordi vi har fået en smartphone. Det, det, det kommer jo kun af det, det kommer ikke, det har ikke noget med computeren at gøre, så kom appsene til computeren ligesom før, men det er, at vi har fået en smartphone, alt sammen gør jo, at apps pludselig er det helt store. Men, jeg vil også sige, at den der browser er ligesom eviggyldig på en eller anden måde, og du vil heller ikke finde en app med respekt for sig selv, som ikke har lavet en hjemmeside, hvor du faktisk kan gøre stort set det samme. Det er tungere, fordi det er det bare sådan rent teknisk. Altså det at have en app, det gør det mere let på din telefon, og det gør det hurtigere, men, men alle har også en eller anden måde, du kan tilgå til det i browseren, fordi browseren er ligesom laveste fællesnævner for det, hvor du kan tilgå. Altså en browser er i virkeligheden et rimelig simpelt program til at Øh, fortolke noget kode, så du kan se det, så du kan forstå det. Øh, at man så kan udvide dem, som I snakker om, og at man så kan have forskellige browsere, der kan mange forskellige ting. Det er så at bygge op på kagen. Ikke? Mm -hmm. men, øh, men den der browser som basis, den er, og den vil også altid være der. Altså, det er ligesom vores standard måde at tilgå internettet. Det er jo næsten øh, Google i stor stil, der i hvert fald havde indflydelse på det her med, at øh, browseren nu om dagen næsten kan være et helt operativsystem. Altså øh, et operativsystem i operativsystemet med deres øh, G Suite äh, apps, äh, Google Docs og Google Spreadsheets og hvad de ellers hedder, som man kender dem. Og deres egen computer jo, Chrome. Og øh, du glemmer jeg hvad de hedder. Chrome, Chromebook. Hvad der hedder Chromebook. Ja, det er rigtigt. De er jo sådan set bare en browser. Ja. Jamen, det er så, rigtigt nok. Ja. Det, altså, det havde jeg også forudset, dengang jeg startede med at læse teatologi for mange år siden, at ø, vi ville få sådan en letvækst tekst og spreadsheets og sådan nogle ting, fordi at, ø, at det, var simpelthen, det er simpelthen for tungt ø, at køre så meget på computeren. Altså det kom jo oh, i virkeligheden af altså, hele historien, af hele computerhistorien, med, at vi startede med mainframes, og det hele blev kørt på de der store mainframes nede i kælderen, ø, og så blev det lettere og lettere og lettere, og det er så blevet så let. Nu at, at det kører gennem en browser Så det havde jeg helt sikkert forudset Med, med Google At det så lige blev Google Det er så, det er så en anden ting øh, Og det bliver gjort gennem en browser Fordi man kunne også have haft en standalone application For eksempel Som kunne køre tekst, editors og, og spreadsheets Men det, det har de valgt at gøre gennem browseren Det er nok fordi browseren har sådan et meget stabil status Øh, blandt, blandt folk, der bruger computer, og det er nemt at bruge. En browser er meget nem at bruge på mange punkter. Og den overordnede udvikling her, at, øh, nu er det så Googles skrive-apps og regnark og så videre, der er eksemplet, men det er jo det, vi kalder web-apps, som ikke er en hjemmeside, man, man går ind på eller et socialt medie, øh, men, men som er en, en, en sådan et dedikeret værktøj, der så kan et eller andet, så kan det være et skriveprogram eller et notetalningsprogram, eller, eller noget andet, som, men som egentlig forsøger at ligne de programmer, vi kender fra, fra skrivebords-ikonerne, når vi dobbeltklikker dem, ikke? Så, så kommer der noget op. Ja, men du skal også huske, på for den almindelige bruger, så ligner det en, en browser. Så ligner det en hjemmeside i en browser, fordi det er dermed, at man tilgår den. Så det skal man heller ikke øh, glemme. Nu hørte vi om Mosaic her øh, tidligere, og nu... Nu har vi et, et væld af forskellige, vi har nævnt øh, Google Chrome og Mozilla Firefox og Apples øh, Safari-browser, men, men har, har der ligesom været en sådan en overordnet øh, udvikling udover på den tekniske side? Ja, altså hvis man ser på det fra det grafiske, så er der jo været en kæmpe udvikling i forhold til, hvordan man kan repræsentere billeder. Øh, på et tidspunkt kom Flash, som var det helt store nye øh, puh, i starten af 2000, tror jeg, øh, som gjorde, at tingene kunne være mere dynamiske, billederne kunne være mere dynamiske, øh, animationer, øh, ting, ting kunne ligesom Øh, se flottere ud og gå hurtigere Så det, det vil jeg sige, det har nok sådan været den store udvikling Der øh, fra start 90'erne øh, Hvis man ikke sådan lige Kigger på det helt tekniske øh, Hvad de kan, så rent grafisk Bliver det jo mere og mere Altså der kommer flere og flere plugs, plugins Også sådan teknisk i forhold til øh, Hvordan man så skal programmere tingene Men ja, grafisk bliver det bare flottere og flottere. Og det kan vi jo så kun, fordi internettet Er også blevet hurtigere og hurtigere en anden ting, der også er anderledes end i gamle dage, det er jo, at de øh, populære browsere øh, for det første jo følger ret meget de samme øh, specs, så det vil sige altså designdokumenterne for, hvordan man skal kunne programmere dem. Det er det, der hedder V3C, W3C, som er World Wide Web Consortium, øh, der, der, der, der arbejder sammen om at definere nogle dokumenter for, hvordan er det egentlig, man skal kunne programmere en browser, hvordan skal den vise ting med CSS og videre, hvordan skal den øh, i det hele taget virke, og alle de største browserudbydere er, er enige om at følge nogen med på de her dokumenter, og ikke gå for langt ud over dem, og ikke gå for langt i en retning. For det var det, der faktisk skete mellem uh, Internet Explorer og, og Netscape dengang. At man mm. kunne kun udvikle til en af dem, fordi de var så vidt forskellige. Yeah. Uh, og en anden ting er jo, at de, at de store de autoopdaterer alle sammen nu. Altså en, en kæmpe forskel fra i gamle dage, hvor at Internet Explorer var, var gennemhullet, som man siger i perioder, og havde en hel masse sikkerhedshuller, så er de fleste moderne browsere, altså dem, som vi kender, Safari, Firefox og Chrome osv., de er jo meget bedre fra et sikkerhedsperspektiv, i det, de selv opdaterer sig selv. Ja, det er en meget god pointe, faktisk. Altså, jeg vil så sige, at øhm, man skal også huske, at internettet og ud, det at udvikle sider til internettet er for alle. Altså den er også, det er også blevet meget, meget bredt. Og derfor så er det vigtigt, at alle browsere skal kunne læse dokumenter helt ned til dokumenter, der egentlig er skrevet meget simpelt. Og det er meget sjovt, hvis man skriver et, et dokument, hvor man sådan glemmer noget af, af halvdelen af koden, så viser den det stadigvæk. Browseren viser stadigvæk det, den kan. Altså den prøver virkelig, virkelig at være generøs. Jeg har selv set det. Øh, hvor studerende har glemt nogle forskellige... Øh, endcodes og det ene og det andet, men det viser det alligevel. Alle browsere igen, de skal ned og have fat i, i hele bunden af, af siderne, og så skal den selvfølgelig også kunne læse dem, der er udviklet professionelt, og som, som kan alt muligt. Hvis vi her til sidst skal prøve at kigge lidt frem, hvad, hvad tænker du så, at, at vores browser ser ud på samme måde øh, om, om fem år? Altså jeg synes at hvis vi går fem år tilbage, så synes jeg ikke, at browseren så så meget anderledes ud, altså selve programmet. Øh, hjemmesiderne selvfølgelig ændrer sig og, og så videre, men men selve programmerne, synes jeg ikke, så så meget anderledes ud. Hvad hvis vi skal kigge frem? Så tror du, det kan, der kommer mm. til at ske noget vildt? Mm. Ikke sådan rent udseendemæssigt. Altså, det vil jeg give dig ret i. Der, der vil vi stadigvæk have frem og tilbage og slukke og tap og sådan nogle ting. Altså sådan nogle meget, øh, ja, eviggyldige øh, grafiske interaktionselementer. Men øh, altså rent virkningsmæssigt, så kommer det til at gå hurtigere. Det kommer til at blive være flere programmer inde i øh, ligesom øh, text edits, og, øh, altså ligesom Google gør og spreadsheets. Og så kommer der også til at være noget mere snak om sikkerhed, er jeg ret sikker på. Øh, for det, øh, det bliver kun mere relevant. Louise Barkhuls, lektor i digital design ved ITU. Tak fordi du var med. Ja, selv tak. I kort i dag der snakker vi om Browseren, og vi snakker om, hvad man kan med browseren, hvis man øh, virkelig går til den og installerer det, man kalder udvidelser eller extensions. Og øh, det skal vi til at snakke endnu mere om nu, og virkelig have hænderne i skidtet. Vi skal nemlig snakke med Kenneth Larsen, som er programmør, og øh, har lavet indtil flere browserudvidelser. Velkommen til Korsluttet, Kenneth. Hej. Vil du ikke sådan lægge ud med at fortælle os, hvad er, hvad er en udvidelse, som du har lavet? Ja, um, yeah, altså jeg har lavet en del, uh, men, men, og de er delt op i, hvad skal man sige, dumme og knap så dumme. Men uh, en af de knap så dumme, jeg sige, er uh, en udvidelse, der hedder Klima, som uh, tracker dit uh, CO2-forbrug, når du laver søgninger på Google og ser videoer på YouTube. Nå, altså så er det så Googles servers forbrug? Ja, lige præcis. Så hvad, hvad koster en søgning uh, sådan klimamæssigt for dig? Og så tracker den ligesom og tæller op, og så kan den fortælle dig, hvor mange kilo CO2, der har brugt på, på YouTube og, og Google. Wow. Og hvordan, hvordan foregår det? Altså nu, vi, jeg regner ikke med, at vi kan forstå sådan rent øh, programmatisk, men kan du fortælle, hvordan du får de informationer? Ja, altså der findes nogle sådan, offentlige, øh, offentlige studier af estimater af, hvad de ting cirka koster øh, CO2-mæssigt. Og der er nogle fra Google, som er markant mindre, og så er der nogle fra forskere, som er lidt højere. Så jeg arbejder med et spænd derimellem. Og så hver gang du laver en søgning, så registrerer eller ser mit plugin, ligesom at du gør det, og så tæller den et, et, et forbrug mellem de to tal i din, i din samlede regning. Og det samme på YouTube, der tæller den så per sekunder, du har streamet. Og hvor, hvor, hvor, hvor kom ideen fra til det? Jamen, der. Altså, Klima, klimasagen er jo egentlig de største katastrofer, vi har lige nu, og, og vi taler om rigtig mange løsnings, øh, løsninger, og vi taler rigtig meget om teknologi, som en, en løser på problemerne. Så ideen var ligesom også at prøve at forstå, øh, hvordan vi egentlig også belaster klimaet ved at bruge teknologi, så det er ikke altid, en, en teknologi der løser alt øh, øh, verden, vi er i, men faktisk så ret meget vores online forbrug med til at skabe de her klimakatastrofer. Øh, og så, så er du så typen, der øh, griber i egen editor og, øh, og tænker, at det, øh, det kan jeg gøre noget ved. Ja, altså, jeg får de her idéer engang imellem og jeg har ligesom en om, hvis jeg, kan, hvis jeg kan få en prototype op og køre på en halv dag, så laver jeg det, ellers så, så ryger det i skraldespanden. Og det her, det var, sådan, det var lige, hvad skal man sige, simpelt nok til, at man kunne få det ud øh, på en, en halv tid. Og det er jo så browseren, der tillader dig at øh, ændre din oplevelse på den her måde. Ja, lige præcis. Altså på den måde er browseren virkelig et fantastisk og på mange måder overset værktøj, hvis man, skal, hvis man skal i gang med at lave nogle produkter eller i gang med at bygge aktivistiske værktøjer eller hvad end det skal være. Fordi der er mange flere mennesker, der har adgang til en browser, end de har adgang til App Store. Og det er markant nemmere at man må installere et plugin, end det er at installere en app. Øh, barrieren er utrolig, øh, utrolig lav her. Hvad skal der til, hvis man nu synes, man gerne vil udvide sin browser på den her måde? Jamen altså... Man kan jo øh, selvfølgelig besøge de forskellige øh, så sige, webstores for, for, for plugins. Chrome Webshop er vel sådan den mest dominerende, og der kan man kigge igennem, hvad der er. Øh, og det er typisk øh, sådan produktivitetsværktøjer, der, der fylder meget derinde. Og så er GitHub også et rigtig godt sted, hvis man er lidt mere teknisk til at finde plugins, der ikke helt er... Øh, rene nok til at komme på, på de forskellige webstores. Okay, nu bliver vi nok lige nødt til at, at få lidt mere, øh, lidt, lidt mere forklaring på det. Hvad betyder det at de ikke er, er rene nok? Det, det er ikke nødvendigvis øh, porno-relateret, men, øh, men der er øh, for eksempel bruger jeg et, som, som jeg ikke øh, altså til at det ligesom at bypass, hvad skal man, sige, på en række netaviser. Øh, det kan man finde på GitHub, men ikke i deres webstore, fordi så er vi ude i noget mm. mulige uh, rettighedsproblemer. Uh, er du på det, jeg er en ven, der bruger det ind. Jo, men han hedder også Kenneth, så det er lidt <laughs> okay. forværende. Ja, ja. Øh, ja, fordi for at for, få publiceret sin, sin extension, så skal man jo op på de her browsers-stores, uh, altså ligesom en app store uh, på din iPhone eller uh, Google Play Store, så har de uh, sådan so en extension-stores, hvor de på en eller anden måde godkender koden Øh, mere eller mindre manuelt, for at det er sikkert nok at køre det i din browser? Ja, og der er jo kæmpe forskel. Altså jeg arbejder til daglig med netop i apps i App Store, og det er jo en kæmpe proces at få det igennem nogle gange. Men hvis du uploader øh, noget til Chromes, Chrome's uh, webshop, så er der godt nok sådan en eller anden periode, hvor der foregår et eller andet, men det er ret tydeligt, at der ikke er noget kontrol. Altså det er ret meget et, et frit marked. Ja, der, og der har jo også været extensions, som er blevet trukket tilbage, fordi det viser, sig, at de trackede brugerne i, i, i begge ender og salg, solgte dataene til nogle uh, data brokers osv. Og, så, og som udgangspunkt skal man antage, at de alle sammen gør det, fordi <laughs> altså, der er altså ligesom et permissions-setting, når man laver de her plugins, så skal man ligesom specificere, hvilke, permissions, hvilke ting i browseren vil du gerne som udvikler have adgang til, det gør din browserhistorik eller hvilke faner du har åbent. Uh, som udgangspunkt så er der ingenting. Så man skal ligesom specifikt sige, at jeg vil gerne have adgang til de her ting. Og hvis de, de, du installerer plug -in, og den siger, at vi vil gerne have adgang til de her ting, så skal du måske lige overveje, øh, hvor nødvendigt er det egentlig for det her plugin for at det virker, at den forstår, hvad du har besøgt tidligere og sådan nogle ting. Mm -hmm. så, hvis, så hvis man vil være fuldstændig øh, øh, selv have kontrollen, så kan man installere plugins fra ja, GitHub, nævner du, som er den her kodeplatform, hvor man kan hente programmer ned. Og det, der er man så ikke beskyttet på nogen måde. Ellers så kan man tage ansvar og beskytte sig selv og ved at læse grundigt de der beskrivelser, som er i de forskellige browsers stores, og så hvad hedder det, og være opmærksom på, hvilke tilladelser, de beder om. Ja, altså som alt andet på nettet, så får man det jo ikke gjort, og i sidste ende handler det jo om, om man synes, det, det er det værd. Altså, giver det værktøj, der er noget, du mener, er din private data værd. Mm. Nu fortalte du før om, om den her klima-extension, øh, øh, du har lavet, men, og du sagde, det var jo en af de mere nyttige... Du sagde, at du også laver fjollede. Kan du, kan du give et eksempel på sådan en? Æ, altså, dem laver jeg... Jeg laver nogle gange nogle til, min, til mine venner specifikt, som efterspørger et eller andet åndssvagt. Altså en øh, Et af dem... Ja, ja. ja, det er der, jeg er nu <laughs> i mit liv. Um, og øh, et af dem gik desværre engang øh, viralt, uden jeg... Øh, skal sige, det ligesom var planen med det her plugin. Og, og jeg kan fortælle der, der var en afstemning på Metro Express, hvor der stod, om det her plugin simpelthen var over stregen, og Metro Express mente, ja, eller deres læser gjorde. <laughs> øhm, det var på et tidspunkt, hvor Lucas Graham ligesom var virkelig øh, rigtig meget af medierne. Altså helt mm. ufattelig meget af medierne. Og det var min ven lidt træt af, så jeg lavede et plugin til ham, der skiftede... Øhm, Lukas Graham ud med Hitler, og alle billeder af Lukas Graham ud med Hitler, som som ligesom gjorde de her nyhedsoverskrifter helt enormt sjov. Fordi det var jo en verden, hvor Hitler simpelthen var verdens største popstjerne, og alle elskede ham. Det jeg jo en ordning. Ja, desværre blev det så delt med en masse mennesker, og det blev en, en kæmpe ting. Men det er et eksempel på en rigtig, altså virkelig en ubrugelig stykke kode, men, men vi havde sjovt med det. Ja, I havde det sjovt. Men jo også ja. en, en kommentar på, hvordan øh, internettet, hvis jeg skulle analysere, øh, lommeanalysere, hvis det er ord, <laughs> lidt på den, jo også en kommentar på, hvordan internettet øh, bliver præsenteret for os. Hvis vi, hvis vi sidder og klikker lidt rundt, så er det de samme øh, historier, vi støder på, eller det, det er de samme personer, vi støder på i en periode, og det er umuligt at, at undslippe. Det samme gælder jo også øh, Twitter, ikke? hvor man så kan kan vælge at mute forskellige, forskellige hashtags og forskellige ord, så man ikke ser, ser tweets med det. Men der er jo det her med, at så lige en periode, så hører man bare helt vildt. Nu er det så Lucas Graham her, men altså, det, det, kunne, jo, det kunne jo være alt muligt, ikke? Ja, præcis. Er det en del af din praksis, når du laver, når du laver extensions, og, og ser dem som sådan en, en kulturel kommentar, eller, eller en eller anden form for, for aktivisme, eller hvordan, hvordan vil du beskrive det? Æh, ja, altså det er nogle gange det, der gør, at jeg gider at lave det i min fritid. Altså når man sådan programmerer, hvis du kigger på sådan tutos generelt de sådan, nu skal jeg lade at programmere, så det er altid, lave en eller anden to app eller lave et eller andet sådan, altså for mig, der kan, jeg kan simpelthen ikke komme igennem de ting. Så, så derfor er jeg nødt til at vælge et eller andet, som jeg synes er sjovt. Æh, et andet, jeg lavede engang, var jo, at der var store... Øh, debat om, hvorvidt vi skulle have sessionslokning eller ej. Og det virker til, at folk, ikke kunne for... eller, folk havde svært ved at se forskellen på usynlig overvågning og ikke usynlig overvågning. Så hvis du bliver peget på mit kamera hele dagen, mens du arbejder, så er det ubehageligt for rigtig mange mennesker. Men hvis det kamera er usynligt og er inde i din computer og registrerer, hvad du laver, så er det som om det ikke er lige så ubehageligt. Så jeg prøvede at synliggøre sessionslokning ved at lave et plug hvor Søren Pind kører frem og tilbage i bunden af din browser hele tiden, og fortæller dig, hvilken hjemmeside du får lige nu. Æ, og det var, du ved, for en eller anden måde, at prøve at synliggøre den overvågning, der egentlig var en debat om. Mm. For det er det, det, de gemmer med sessionslog. Altså, din, din teleudbyder skal gemme, hvilke sider du besøger, sådan at senere kan politiet finde dem frem, forhåbentlig det er det, der sker, ikke? Ja, præcis. Og det, altså, folk, den, installerede, den kunne simpelthen ikke holde ud og have den i mere end 30 sekunder, fordi det var sådan en uledeligt at, at, at se på... Ja. Men hvis det er usynligt, så er det som om, at det, var, øh, det, det er mere okay. Det kommer ind på, at man er stor fan af Søren Pæn, ikke? Så kan en bonus. Jo. Så skal man være pæn stor fan Pæn, <laughs> og lille fan af at koncentrere sig. <laughs> ja, det kan være. Men ud fra, hvad vi har snakket om indtil videre, der, der kan jeg jo ligesom fornemme, at internet er et politisk outlet på en eller anden måde for, for, for dig også, eller jeg ved ikke, om det er politisk, men ideologisk, eller hvad skal man sige, din synspunkt, der kommer til udtryk i de, øh, i de udvidelser, browseudvidelser, du laver, jeg har også været inde på din hjemmeside, som ligner noget fra, fra 90'erne. Er, er det på samme måde, og vil du fortælle lidt om den? Ja, jamen det er det, og det er jo, det er jo svært ikke at, at koble ideologi på det, når internet er jo det, jeg laver hele tiden, og det vi alle sammen laver hele tiden, så det hele blander jo sig lidt sammen på et eller andet tidspunkt. Men ja, min hjemmeside er, hvad mange vil kalde, meget gammeldags, og det er ligesom... Der er, der er lige nu en tendens øh, i det at lave hjemmesider, øh, som jeg tror, de fleste programmerer måske kan genkende til, at der er, en, der er få giganter inden for den her branche, som ligesom sætter dagsordenen for, hvordan nettet skal se ud, hvilket, øh, hvilke trends der er. Lige nu er det eksempelvis betalingsplatform Stripe, der sætter ret meget dagsordenen for, hvad er godt design på nettet, hvad er ikke godt design. Så programmører kommer ligesom gennem den her mølle med, at skal prøve at lave, produkter som Stripe? Skal jeg prøve at lave produkter som Facebook for at arbejde der en dag? Og det er utrolig uinspirerende, og det for mig gør, det svært at tænke i nye baner, så, så det er ikke godt, det er at starte fuldstændig forfra. Jeg har lavet min hjemmeside efter, hvordan ville jeg lave den, hvis jeg var 12 år? Øhm, der er en virtuel verden derinde, der er en virtuel have, der er en gæstebog. Øhm, og der er nogle fordele ved det, det er, at hvis, hvis vi ikke følger de her store trends, der er lige nu, så får vi heller ikke nogen af de samme fejl med, som vi laver. Og nogle af de fejl, de laver, det er, at selvom det ser flot ud, så er det ikke altid tilgængeligt med, for tilgængelighedsværktøjer, sådan, som øh, skærmlæser eksempelvis. Så, så hvis man fjerner nogle af de ting, så kan man faktisk gøre sin, sin hjemmeside mere tilgængelig for alle mennesker, men samtidig er det også lidt en, øh, en frisk start, en, et sted, hvor vi kan tænke på ny igen, om hvordan internet skal se ud. Ja, så, øh, så i, hvad skal man sige, i målet på at gøre den så flot som muligt, så gør man den faktisk ubrugelig for dem, der ikke kan se noget? Lige præcis. Det er, det er et kæmpe stort problem for, for internettet og der er, der er mange, som prøver at ændre de her ting, og ligesom har, har sagt, at internetet er simpelthen altså ødelagt som det er lige nu, fordi vi har så stor en, en procentdel af befolkningen, der simpelthen ikke kan bruge det. Jeg synes, din hjemmeside er, er smuk, og, tak. Det, og det er måske fordi, at jeg forstår din øh, tankegang, Ben. Og din hjemmeside kan man også øh, selv downloade og prøve, eller hvordan fungerer det? Jeg så, der var et link til, til netop den her GitHub, som I snakkede om før, om, som, hvor du har lagt koden ud, eller hvordan, hvordan fungerer det? Øh, ja, altså den er på, som så meget andet på, på GitHub, så man kan sådan set bare lave en kopi, hvis man selv vil have den, eller man kan ændre i den, eller øh, som sagt, jeg har en virtuel verden derinde, man kan bare sin en by derinde, hvis man har lyst til at have det. Øh, man kan sådan set gøre, hvad man vil øh, med koden, den er, den er frit tilgængelig. Den skal vi selvfølgelig nok linke til i show -noterne. Er der noget, Kjend Larsen, her til sidst, som du vil anbefale af udvidelser eller andre sådan tricks, som man kan gøre med sin browser, hvis man sidder derude og har fået, og har fået mod på enten at prøve nogle af dine af, eller, eller nogle andre? Har du nogen yndlings? Altså det, jeg vil anbefale alle, det er at prøve en anden browser end den, de bruger i dag. Det, det, jeg har fundet nogle af de bedste, sådan, de, de bedste features ved at prøve noget andet end Chrome. Eksempelvis den norske Opera-browser har øh, fuzzy search til, til dine åbne tabs, det vil sige, ligesom spotlight på din Mac, så du kan, du kan søge på de tabs, du har åbnet. Og det er simpelthen en af de bedste features, jeg nogensinde har, altså jeg overhovedet har i min browser. Og det får også som extensions til de andre browser, men, men det at skifte til en anden browser en gang imellem åbner ligesom dine øjne for, hvordan du egentlig bruger browseren, og, og hvordan det kunne forbedres. God tip. Helt klart. Er der andre udvidelser, eller noget, du vil anbefale? Øhm, ja, altså som sagt, så, så bruger jeg jo øhm, den her øh, <laughs> Paywall øhm, extension, som jeg altså, øh, må sige varm, varm kan anbefale, selvom det måske øh, Danmarks Radio ikke er det rette sted at reklamere for den. Mm. Øhm, og så er der en øh, browser extension, der hedder øh, Hypothesis, som jeg synes øh, er meget sympatisk den binder sammen med en tjeneste, hvor man kan annotere internettet. Og øh, det kan være rigtig brugbart, både i sin egen research, men også til frit og frigiv øh, annoteringer på internettet. Det vil sige, ligesom hvis din hjemmeside var printet ud, så skriver du ovenpå den med en Det Lige præcis. Og så kan du så gøre de annoteringer tilgængelige, så andre også kan opleve internettet med de annoteringer. Mm. Kenneth Larsen, tusind tak, fordi du var med i Kortsluttet. Selv tak. Du lytter til et kortsluttet på P1. Vi snakker i dag om browseren. Det vil sige, det vindue, du ligesom kigger på internet med, det du ser alle hjemmesiderne i, det lille blå E var det engang. Nu var det måske Chrome eller Safari eller Firefox, eller hvad du nu bruger. Nu er vi kommet til det punkt, hvor vi skal øh, kigge på nogle af de fede extensions, der findes. Esben, du har talt med en masse af vores lyttere, der har kommet med tips og tricks. Men først og fremmest... Øh, må jeg fortælle dig, hvad for nogle jeg bruger? Meget gerne. Ja. Jeg kan egentlig godt lide, som Kenneth Larsen også talte om, vores øh, gæst fra lige før at det med at skifte browseren engang imellem. Og det betyder, at man faktisk ikke rigtig kan installere for mange extensions, for du skal helst være mobil i det, du hurtigt kan flytte. <laughs> ja. Derfor bruger jeg så min egen Sprinkles, som jeg har nævnt for dig, hvor man kan ligesom skrive extensions i filer for sig. Sådan en lidt en meta-extension, men den eksisterer til alle browserne. Så der kan jeg ligesom tage alle mine tilføjelser med videre. Så bruger jeg øh, one password som password manager. Den er jeg nødt til at have, for der ligger alle mine passwords ind De fleste af dem har jeg ingen idé om, hvad de indeholder. Og så bruger jeg øh, øh, Better, som er en, en adblogger. Øh, det er bare den, den jeg bruger, den der man er tusindvis af, men øh, det er så den, jeg, jeg godt kan lide. Øh, og det er faktisk det. Mm -hmm. Den her beta, det er også en af dem, der er blevet anbefalet på, på Twitter, der skrev ud og spurgte om folks sådan, yndlings, mm. yndlingsudvidelser. Men den findes kun, hvis man er typen, der bruger enten Safari på sin, på ja. sin øh, bærbare computer, eller stationær computer, øh, eller på iPhone, ikke? Det er vist rigtigt. Og så kan man sige, at det er jo lidt øh, kontroversielt at bruge en adblocker, fordi mange aviserne betaler jo for, øh, for gillet med, med deres øh, ads. Men så vil jeg øh, lige puske ind og sige, at jeg betaler så faktisk også for øh, et par aviser, og, øh, og besøger stort set ikke dem, jeg ikke betaler for. Så. Så, <laughs> den <bare> vågner <laughs> jeg også i. og Jeg bruger dog ikke Safari, men jeg bruger Firefox, og den synes jeg, at jeg rigtig gerne vil anbefale. Den er måske sådan lidt, man snakker ikke så meget om den, som man, som man gjorde engang. engang var den jo, hvis ikke den største, så er i hvert fald nummer to. Ikke? Det var den, der vippede Internet Explorer er tronen dengang det hedder Internet Explorer 9, eller sådan noget, ikke? Yes. Ja, 8, og jeg synes altså, at den er rigtig, rigtig god, og, og, og jeg bruger så forskelligt, jeg har en, en adblocker, som hedder Ublock Origin, mm. Og der er rigtig mange forskellige, det, her, det, det, det er virkelig et geddemarked med, med de her adblockere Så hvis man vælger, ligesom du og jeg, at øh, betale, og, og så samtidig ved siden af bruge en, en adblocker, så skal man altså være forsigtig med, hvad man får installeret, for der er mange forretningsmodeller bag ja. Ja. de her forskellige adbloggers, og nogle af dem kan man gennemskue, nogle af dem er det enormt svært at gennemskue. Ja. Men den her ublock Origin har jeg altså været, været rigtig, og er jeg rigtig, rigtig, rigtig glad for. Eller så er der Privacy Badger og Ghostry, jeg også har hørt om, yes. som og skulle være godkendt. Præcis, og det er også nogle af dem, der bliver, der bliver anbefalet på Twitter. Jeg bruger også en, der hedder Clear URLs, Ja. Og øh, det, det den gør, det er, jeg ved ikke, om nogen gange, har lagt mærke til det, men nogle gange, når du skal sende et link til nogen, mm. så står der øh, lige med spørgsmålstegn, ja. et eller andet newsletter. UTM Source hedder de. UTM Source. Ja. <laughs> Og det er sådan en måde at, at registrere, altså for, for, at, at tracke, hvor kommer du fra, når du besøger en hjemmeside, er det rigtigt forstået? Ja, det er korrekt. Hvis du øh, udsender dit nyhedsbrev, så gør dit nyhedsbrevprogram det, at den automatisk efter hver URL, altså adresse på den side, du linker til, smider et lille stump kode, som ikke ændrer noget af, hvor du alle lander hen, den fortæller bare, hvor den kommer fra. Og så kan den hjemmeside, du lander på, så gennem det i deres analytics-software, Google Analytics, eller hvad de nu bruger, øh, til at vise indehaverne af hjemmesiden, hvor kom den her gæst fra. Mm -hmm. ja. Og det er en af de måder, man bliver, man bliver tracket på. Og sådan helt overordnet, hvis man skal sige det, så er der måske to sådan typer, måske er der flere, men jeg har i hvert fald øh, fremhævet to typer af udvidelser. Der er dem, der har pri privatliv og sikkerhed at gøre, og så er der dem, der er mere sådan værktøjer eller produktivitetsorienterede, ja. eller som hjælper med, med informationssøgning. Nu har vi allerede øh, taget lidt hul på det her med tracking og privatliv, øh, fordi vi har snakket om, om øh, den her Clear URLs, og vi har nævnt privacy badger, som også er en, en udvidelse, som gør, at man ikke bliver fuldt øh, rundt på nettet på samme måde. Øh, Rasmus Malvar skrev på Twitter, at hans liv er blevet bedre, efter han fandt den gyldne kombination. Er du klar til at høre den gyldne kombination? ja. ja. Man skal bruge Firefox, multi-account containers hedder det. Ja, det er en indbygget funktion. Faktisk. Det er en indbygget funktion, ja. som gør, at de cookies, altså de, de her små stykker, stykker kode, som hjemmesiderne lægger på computeren, så de kan følge en rundt, de bliver lagt i sådan nogle ja, container, ja. I, i nogle spande for sig. Ja. Øhm, og så kan man... Kaste dem ud løbende. Ja, du kan forestille dig, at inden du går på Facebook, så går du ind i dit sådan et, du ved, sådan beskyttelsesdragt, fuld beskyttelsesdragt, og så går du på Facebook, og så ligesom alt hvad der sker på Facebook, det bliver på Facebook, og når du så går på en anden hjemmeside bagefter, så tager du hele dragten af og bliver sprittet fra top til to, og så kan Facebook ligesom ikke følge dig, ligesom de jo faktisk gør, hver gang du ser sådan en like-knap på en hjemmeside, der ikke er Facebook, så er det fordi Facebook ser, at du er der. Det er ikke engang sikkert, at du ser det. De holder øje med, hvor du er, hvis du altid er lukket ind. Men ikke hvis du Og har også, den, hvis du er, denne her multi-account-container-beskyttelses på, på, på. Lige præcis. Og som Malvar anbefaler også en udvidelse, der hedder Cookie Auto Delete, som gør, at man kan få, få slettet de her ø, cookies med, med jævne mellemrum. Og man kan også whiteliste. Man kan også bare sige, slet alt sådan ø, hele tiden. Eller man kan sige, at de her cookies er okay at, at beholde. Ja, fordi... Det er jo blandt andet cookies, der gør, at du kan være logget ind, hver gang du besøger Twitter. Du ikke skal logge ind på ny. Så de har også en form for funktion, og det vil man måske gerne beholde samtidig med, at man vil afvise nogle af dem. Præcis, og det, det, det, er, sådan ret, det, det er en ret giftig kombination, om den er decideret gylden. Ja, det, er, det, det vil jeg måske godt give <laughs> Rasmus ret i. Noget, man måske også kan lægge mærke til den kommende tid, det er, hvis man for eksempel skifter til Firefox, som du bruger, Esben, mm. eller Safari i den kommende version, der har de indbygget en masse af de her tracker blocking. Så det vil sige, at allerede uden du har nogen extension så vælger browseren at sige nej tak til alt det, der hedder tredjeparts cookies og sådan noget, som er det her, som kun bliver brugt til at danne profiler af dig på nettet. Så det er jo faktisk sjovt at se, hvordan at browseren har taget det her til sig, med at folk gerne vil have den der smule privatliv tilbage. Og selv Google er jo begyndt at gå lidt i en retning af det, men det er jo så selvfølgelig svært for dem, fordi det er deres forretning at vise reklamer. Så bruger man Firefox eller Safari, så får man allerede nogle af de her tracking-blocking. Med sig. Mm -hmm. Og det er i det hele taget den vej, det, det, det går, som du også nævner med, med browseren, at de giver, de giver dem, der gerne vil følge os, ret til mindre og mindre hele tiden. Og det gør selvfølgelig så, at, at hvis man gerne stadig vil opnå det samme, så må man finde på nye måder. Ikke? <laughs> <laughs> jo, det ved jeg så ikke, hvordan man opdager. Jo, man, der er faktisk settings, jo, så du kan sige, at jeg vil gerne have hele øh, møllen af det her. Det ved jeg ikke, hvad det skulle være for en type, der har lyst til det, men øh, så er det jo nok. Vi laver en, en liste med dem, vi har udvalgt af de her privatlivs- og, og sikkerhedsudvidelser, og så laver vi også en liste om det, vi skal til at snakke om nu, som er værktøjer og produktivitet og informationssøgning, eller hvad vi skal, hvad vi skal kalde det Jeg har haft det svært ved at sådan begrænse mig, kan man nok høre. <laughs> øhm, og faktisk, i forbindelse med det her, der skriver Jonas Frik, han skriver, at Consentomatic ja. det er en, han gerne vil anbefale, den er udviklet på Aarhus Universitet, og øh, den er altså ret smart, den, den gør ligesom, at du kender de her cookie pop-ups, øh, du får. Alle kender de der på. <laughs> Alle kender dem. Denne her, det er... Det, den gør ikke bare, at du slipper for dem, den gør, at du kan sætte dine præferencer for, hvad du vil tillade og hvad du ikke vil tillade en gang, og så sørge øh, udvidelsen for, at de præferencer bliver automatisk sendt ind, hver gang du bliver, du bliver spurgt om noget. Det er altså ret giftigt, og det er, jo, det er jo måske bedre end bare at afvise blankt øh, alt, hvad der dukker op. Det kan man sige. Det er jo EU-lov, at man skal have sådan en cookie-pop-up på sin hjemmeside, og det, er, øh, det kan jo drøfte som, det var en god idé eller en dårlig idé, men de er der jo nu, øh, og man skal leve med dem. Så det er jo smart, hvis man kan automatisere, at øh, få dem af vejen. Vi har en ret vildt bud, også fra Kasper Vilum Jensen. Han anbefaler noget, der hedder Project Naptha. Ja. <laughs> og kan du gætte, hvad det er? Nej, fortæl mig det. Det er... Du kender de her, der hedder Captcha, hvor du skal skrive. Der kommer sådan ni billeder op, og så ja. står der alle trafiklys, skal du markere, og så trykke ja. videre. I gamle dage var det sådan noget tekst, der stod lidt bølget og så skulle man skrive det. Nemlig. Æ, og det er måske lidt det her, som, som navnet her det, det henviser til, fordi den her udvidelse, den gør, at du kan lave tekstgenkendelse på billeder på nettet, uh, uh. og så kan du markere, ja, jeg stod det ofte på det, når jeg sidder op øh, og skal bestille noget pizza, mm. så, skal ja. det være, så skal det være nummer et eller andet, den hedder sikkert Vesuvio, eller sådan noget, ja, ja, ja, ja, ja. og så vil jeg gerne kopiere det over, fordi Allan skal også have en pizza, og der er mange, der skal have pizza, ja, ikke? så for at huske det hele, så vil jeg gemme det i en lille, en lille fil, jeg så mm. kan, kan jeg læse op, når, når jeg ringer til, til pizzaeriet. Og der kan man jo ikke kopiere fra et billede. Nej. Så prøver den bare at hive fat i billedet. Men det kan man altså med den, her, med den her udvidelse. Så jeg var ret hyped, da jeg, ja. da jeg installerede den og skulle prøve den af. Men jeg kunne altså desværre ikke få den til at virke. Mm. Jeg, jeg markerede løs, og det kunne den også godt. Men da jeg så skulle paste det ind i mit lille pizza bestillingsdokument no. så kom der bare noget, nogle mærkelige tegn frem. Men okay. altså, vi linker til den i shownoterne uanset, og så, så, så håber jeg, at I har bedre held derude. Løftet er i hvert fald super yeah. fedt, synes jeg. Så er der pizza. <laughs> Thomas Sobinor, han anbefaler også en, der hedder Pomodoro-timer. Ja, Pomodoro er jo det her øh, produktivitetsfænomen, øh, som er, at du sætter et æggeur til 25 minutter, og, og så arbejder du i 25 minutter, og bagefter så tænker du det fik jeg da ikke gjort, <laughs> men så har du chancen igen. Øh, og så er der noget med nogle indbygget pauser også, hvis man gør det sådan helt efter bogen, Jo, tanken er, at man, at man fokuserer i 25 minutter, og så holder 5 minutters pause, så ja. vidt jeg husker. Og så, er, og, og så hjælper det sådan et lille der så tæller ned, og så hjælper det til, at man holder fokus på den ene opgave, man har fortalt sig selv, man vil holde fokus øh, på i de 25 minutter. Og det som du siger, det kan være pænt svært, når man sidder foran hele internettet. Altså, jeg synes jo, det er smart, i hvert fald de gange, jeg har gjort det til og sådan noget, at, øh, at man efter 25 minutter, minutter blev mindet om, at man, man, man i hvert fald havde en intention om at lave noget andet, <laughs> end det, man tager hen med at lave. Så på den måde var det god. Øh, det hedder jo pomodoro, fordi det betyder tomat på uh, italiensk. Og hans æggeur og ham, der faldt på det, det var uh, sådan en tomat, som han drejede. Som kunne gå maks til 25 minutter, Nå, tror jeg. det var derfor, ja. Og så var det derfor. Det er faktisk en af de, altså af alle produktivitetstips i, i uh, historien, så er det faktisk en af dem, jeg har uh, fundet til at virke uh, for mig selv i hvert fald. Ja, jeg har, også, jeg har også haft godt held med den i, i begrænset omgang. Yeah. <laughs> Nogle gange, så kan man godt blive sådan lidt, øh, man sidder der og kæmper mod uret, ikke? Ja, yeah, yeah. øhm... Jeg har en på vejen ud her, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtig og, og rigtig, rigtig smart. Også den der hedder Unpaywall. Og hvis man gerne vil tilgå akademisk, øh, akademiske artikler, altså forskningsartikler, yeah. så havner man tit, Inden på sådan store hjemmesider, øh, hvor, de, hvor man så kan betale for dem. Og, øh, men det kan man gøre, selvom der findes en gratis version af artiklerne, det der hedder Open Access. Mm. Og den her Unpaywall øh, udvidelse, den gør så, at hvis du er, sidder og har fundet frem til en akademisk artikel, som du gerne vil læse, og du øh, sidder inde på forlagets øh, hjemmeside og ser, at du skal betale et eller andet antal penge for den, men den findes øh, gratis også, så dukker der sådan en lille ikon op i hjørnet af i hjørnet af skærmen, og så står der hov surf herover i stedet for, fordi der ligger den samme artikel nemlig til, til gratis download, og det ja, ja. synes jeg er ret smart. Der, det minder mig om, at der også fandtes en extension, der i hvert fald virkelig engang, der hedder Bug Me not som var sådan noget, hvor man delte logins til hjemmeside, du ved, sådan noget, hvor man bare vil hente en demo til et program, men man skal oprette en konto, for at få lov til overhovedet at hente demoen. Ja, okay. Hvor man, okay, det gider jeg måske ikke, at dele e med e men så var der der not hvor nogen så havde lavet en dummy konto og så delt login-info til den, og så kunne man så bare alle sammen logge ind på den samme dummy-konto og hente det fra. Øh, den findes, og så findes der også noget, det kan jeg så ikke huske, hvad det hedder, men det kan man gerne ikke grave frem. Det er også, øh, hvor folk delte kuponkoder, altså sådan nogle rabatkoder til øh, webshops og produkter osv. Øh, Tidt så er det jo sådan noget, hvor de kørt en kampagne med, at der 20% i marts, og det skal man jo vide ved at se kampanjen. kampagnen, men så kan man bruge de her extensions, der automatisk fortæller dig om, øh, hvad der er af... Kampagner til de forskellige shops, du besøger helt automatisk. Det var en lang liste af udvidelser til din internetbrowser, som kan gøre dig mere sikker, øh, værne om dit privatliv, når du surfer, eller som kan give dig nogle nye oplevelser, <laughs> inden ved at lave lidt om på internettet, eller ved at gøre din browser i stand til noget, den ikke var i stand til før. Hvis man ligesom sådan skulle samle op og sige, hvad skal være tilgangen til, til de her udvidelser, vi hørte Ken Larsen fortælle om tidligere, og vi, vi snakkede om, at nogle gange så, altså man skal være lidt på vagt i forhold til, hvad giver man de her udvidelser lov til, når man installerer dem. Ikke? Jo, og de kan jo også godt ende med, ligesom øh, i gamle dage, hvor man ser, din computer bliver langsom, så skal du slette nogle programmer. Ikke? Altså, det kan også ende med, at din internetoplevelse bliver... Øh, altså Begrænset af de, alle de her extensinstitutter, der skal køre alle mulige kode ved hver eneste hjemmeside, du besøger. Så det er jo sådan noget, hvor man skal holde tungen i munden og, og, og vælge det rette antal. Mm -hmm. øh, se på og... dem, om de overhovedet har. Har de nu den, øh, øh, hvad skal man sige, er der den glæde forbundet med dem, som man kan vil have? Eller er det de bare roet efterhånden? Og, øh, jeg har sådan to tilgange til det der. Den ene, det er, gå langsomt frem. Altså, det, udvidelsen er der også i morgen, og hvis den ikke er, så er det nok også for det bedste, at du ikke insteder den i første omgang. Men altså, et er start jeg starte, min smerte, det er, at jeg ser alt for mange øh, reklamer, eller at YouTube ikke vil afspille korrekt, eller hvad det nu kan være, og så finde, altså, løs de der problemer først ved at finde en rigtig god udvidelse. Det er en måde, man kan gøre på, og så ligesom bruge det en måned, se, hvad der skete, og, og, og så se, hvad, er der så mere smerte tilbage i min, øh, min surf-tid. Det andet, man kan gøre, det er, at man kan blæse dig ud af, installere en håndfuld, og selvfølgelig efter at have tjekket dem, og være sikker på, at det er noget, man, man tror på, ikke gør skade på ens computer, og så bruge det et par dage, og så sige, okay, er der nogle af dem her, jeg ikke bruger? Er der nogle af dem, der er irriterende? Og så kyld dem ud igen. Så ligesom, have sådan en, øh, altså ligesom moderere dem ret, ret grundigt og sige, installer en masse, smid en masse ud, installer en masse, smid en masse ud, så kan mm. man gøre det sådan. Så kan man prøve en masse ting af. Ja, det tror jeg, det lyder som et godt, øh, en, en god indgang til det. Altså jeg synes jo, at øh, det, at man kan lave extensions, og specielt måske det, at jeg bruger min egen extension, Sprinkles, der, som jeg kan skrive kode til hver enkelt hjemmeside, jeg, behøver, jeg besøger. Det, øh, det, det er noget af det, der er helt specielt ved, ved internettet og ved øh, den måde, som vi tilgår hjemmesider på. Altså, for eksempel min e-mail-klient, jeg bruger noget, der hedder Hey, som har en, en Mac-app, man kan installere. og Den viser så godt nok kun hjemmesiden, men den gør det i et program for sig. Øh, og øh, Den bruger jeg faktisk den besøger jeg i min browser i stedet for. Fordi så får jeg alle de ting, jeg får fra Extensions, som jeg jo ikke kan tage med mig over i den der anden app, som er en browser for sig. Øh, og, og, og jeg kan mærke, lige når jeg bruger en browser, som ikke er min egen, hvor jeg ikke har de her udvidelser, øh, så føles det helt øh, øh, handicappet. Altså det føles som om, at man er sat tilbage øh, med den funktion, der er i browseren. Øh, så det, det, jeg synes, at der er noget helt specielt over det her. Ja, jeg er fuldstændig enig, og det er jo også sådan nørdernes tveadgivet svær her, ikke? at man kan være nok så skræddersyet og produktiv og indrette oplevelsen fuldstændig, ligesom man gerne vil have den, men man er også mere udsat i forhold til, hvis der er et eller andet, der ændrer sig, som man lige pludselig sidder på en lånecomputer, eller øh, skal have en, en, øh, en <laughs> ja. telefon af, af arbejdspladsen, mens ens egen bliver repareret, eller sådan noget, hvor man så bare snitter. Og det kan altså virkelig ikke holde ud, det her. <laughs> det kender jeg godt. Det kender jeg, godt. Øh, ja. så, jeg synes jo, det at det er en fed vej, vi går med, at der bliver mere og mere øh, priva privatlivsbeskyttelse øh, indbygget i browserne. Og, og jeg, jeg synes, at det, det er fedt, at alle browserne nu om dagen, de kaldes evergreen, og det betyder det her med, at de bliver sikkerhedsopdateret, helt automatisk, altså uden brugen behøver gøre noget, for det var et kæmpe problem i gamle dage, mm. at browserne var usikre, og folk ikke opdaterede dem. Og også det med, at, at hver gang der kommer en ny, nu nævnte Kenneth Larsen fra før, Stripe, som værende fanebæreren inden for, hvad webdesign skal være nu om dagen, hvor flot det kan være, og de er også, de er også sindssygt gode til det, <laughs> det, men det kan de jo, og de kan lave de her flotte ting, fordi alle browserne er enige om, Øh, hvordan tingene skal se ud altså når koden er skrevet sådan så skal det så sådan ud øh, og det er altså bare en kæmpe forskel fra i gamle dage hvor man øh, altså, hvor 80% af nede kun var tilgængeligt i Internet Explorer fordi de skulle bruge en eller anden bestemt form for API øh, så jeg vil sige øh, vi går en øh, lys øh, fremtidig møde men browseren, den er ikke på vej ud. Den er ikke på vej Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Den er dejlig. Og, og selvom der selvfølgelig er en masse fede ting ved, ved native apps, som man kalder dem, altså apps, der kører på din computer og bruger, hvad skal man sige, den fulde øh, spektrum af kunden på din Mac eller Windows-computer, så er de jo begrænset til at være Mac eller Windows-computer, eller Linux eller hvad du nu du bruger, øh, hvor på browseren, jamen der, skal du, der kan du altid gå til det, stort set. Vi har været inde på en hel masse forskellige udvidelser og tricks, man kan gøre med sin, med sin browser. Vi lægger en kæmpe bunke links på kortsluttet.dk. Og hvis du sidder derude og er irriteret over et eller andet, vi burde have nævnt, men som vi har på mystisk vis forbigået, så er mailen altid åben, kortsluttet, Og man kan også bruge Twitter, hvis man bruger hashtagget kortsluttet. Programmet er slut, men inden vi er helt ude, så skal jeg nævne, at den 3. oktober... Der skal du og jeg på scenen, Mikkel, ja. til videnskabsmødet, øh, og det foregår i Aalborg, og vi skal snakke om reparationer, som jo er mm. kortsluttet sådan, øh, gennemgående eller øh, genkommende tema her i efteråret. Og øh, vi skal snakke om det, vi kalder falke, som er gammel teknologi, der burde være stået af, men som <laughs> bare er der stadigvæk, og, og er der hver gang, vi har behov for det. Og så skal vi snakke om, hvordan vi forholder os til vores gadgets. Mm. Så øh, skriv det bag øret, kortsluttet live på scenen i Aalborg. Den 3. oktober til Videnskabsmødet 2020. Du kan høre flere P1-podcasts i deres radioapp. Det giver mening.